Hola, et dono la benvinguda a aquest relat paral·lel per Can Trinxeria motivat per les pedres de llam de la col·lecció del Museu de la Garrotxa. Et recomano que facis servir el plànol del full de mà amb el que et podràs orientar per anar-me seguint. Els números del plànol corresponen amb els de les pistes d'àudio. Ara, situa't al saló familiar, al punt número 2, i escolta la pista número 2.